але, мабуть, зо дві її місячні платні на тиждень стане. Слухай, ти ніколи не замислювався, як люди живуть на ці крихти, які їм платить держава? А то я депутат Борисе Аркадьовичу, хай у них голова болить. У них Максиме вона щодо цього болить найменше. «Раз на чотири роки й те на словах, а я тут заробив і непогано», – показав долари на кришці піаніно. «На випадок чого зароблятиму музикою, гратиму в метро?» «Га-га», – голосно заіржав Максим, – «а рояль за вами я носити буду». «Будеш, будеш, зараз іди спати». Завтра прокидатися рано. Вже сьогодні кивнув на годинник Максим і подався до кабінету. Борис Аркадійович іще кілька хвилин оглядав свою важку, що у фаз, що у профіль однакову, без традиційного звуження у талі і постать. Що ж, треба визнати, що крім високого зросту, Вміння носити фрак, смокінг і взагалі будь-який одяг до джинсів уключно, елегантно і невимушено, пишатися у плані зовнішності йому нічим. Досі він чомусь над цим особливо не замислювався. Відколи не стало дружини, у нього і так від бою немає Від свах, посередників і від дамочок різного віку Від немовлят і школярок, до ровесниць, яким настільки до смаку його мільйони В доларовому, звичайно, еквіваленті в купонах зараз кожен мільйонер. Що їм особливої роялі не грає, кількість волосся у нього на голові та інших частинах тіла колір очей і форма носа. Нічого, варіанти красуня і чудовисько відомі в літературі ще від Гюго. І ще не вечір, красуне, ще не той вечір. Настане колись і той, коли блиск діамантів настільки засліпить тобі жадібні оченята, що моя лисина видасться розкішним чубом. «Бацкле розклятий!» Забув увімкнути трубу. «Ніч власне, але хто зна?» Здавалося, телефон задзвонив від самого натиснення кнопки «увімкнуто». Стурбований голос ледве не кричав. «Борисе Аркадьовичу! Борисе Аркадьовичу! Я телефоную вам вже дві години! Негайно приїздіть! Біда!» «Що сталося?» Не телефонна розмова. Що сталося? Негайно відповідай. На офіс напали. Хто? Не знаю. Поки що не знаю. Служба працює. Щось зникло? Так, документи. Ті самі? Так. Ще не вимкнувши зв'язок, гукнув. Максиме, завод джип. Їдемо. Розділ сімнадцятий. Кажуть, до доброго швидко звикаєш. То таки так. І коли це добро зникає, спершу не одразу розумієш, що ж трапилося. Потім ображено запитуєш зоряне небо. А за що ж, власне? Нарешті вирішуєш змиритися. Ну, не було раніше, не буде й надалі. Така вона селявуха чортова. Коли наступного ранку Софія прокинулася вперше за кілька тижнів не від телефонного дзвінка, то спочатку навіть не повірила. Підняла трубку. Ти що? Зіпсувався крокодили. Коли й увечері бос не прийняв денного звіту, що робила, де бувала, з ким зустрічалася, як настрій, стурбувалася. Минали дні. Ані дзвінка, ані слова. Безтурботний настрій, ейфорія, вісімнадцятки перед першим побаченням поступилися місцем смуткові, мабуть, ні, навіть не так.